Gurekin, Robert Anduza. Egunon, zuri Robert? Bai, egunon. Egia, ja, itortu behar dut, deitu zalarik uh, zure garrajarat, uh, lengu garrajarat, uh, zure kontaktoa okaiteko, huk handut langile bat, biziki erina azidat, emandat eh, zure telefonon zenbakiat, erant uh, dut zure agentearen azela, bazinuna agente bat, irri egiteko, zenta hainitz kasetadik uh, deitu zaitu zaitu zela zaitu zela, Elgarizketen egiteko, ikusi zaitugu, eh? uh, denbora hauetan, prentsan agertu da, erretreta haxen behoi urteko ibilbidearen bukaera. era? Bai, bai, e, bon, kaxetentak ente esatu tira zen, eta bon, ninen ahangura piskatu ofiziori utzi zetzen zen, eta mm. uh, angile eskasa, eta nolaz, uh, demur, guri demoratik, eta... Hora da eta nola gauzeratutiren, guede moran denek, e e egin egin egin egin eta eskulan egiten egin buruz abiatu. Eta guai, jonotak e utiago, adazumaitu urtean izan, nahizik zerbait egin, eta ofizioanetako mire esgarria da, ez du bestek egine bizian, eta zinez ez nuke bestek ikusten, beste ofizio eta eboluzioa iten. Eta bon, zetetan ta be se tetango ke sait u ucinula ucite nula, be az voilà, eta se sa o ke buruznina ta se gebeta e janez eta voilà, oficio estu ta besteguin investigucian, menan la dela eta orinani ne pizka ta aipatu uh, gaster, voilà, uh, inusidetseta, lan skolong lango sieta nesin seta eta plazeresko bauzak at atzentila. Prezin ez dela gazten formatzeko ere, eh? Ba Beti da nienko antu. Eta amost urteasik gilaik, edusien amost ugoi buraso, maiatza ekarinean hori eta aprendiz gona izik, eta zomaltaliz erranik ba, badu dira, badu dira. Bi hartzen ditu, baino mekanikam estekako zergon me askena mostortuontan e, be joan utego tiago tabates eh askena bajue hontan e, itzinutzen zen ezbaitem ateli itzenio galdu presentatza ta e, gustugu eskil gilu gu, gu, gu, shakean chekaisa na e, be beti anik eta bugastapena ikusteko hosien edo ta aurrekilanik dut, da nabar hartze algi nin me urterut eta bon gaste me mekanikatik guai, Behas boi, egia, Otoa diua nolta fiablo da, eta zinez, eta egusten dut, anitzeget zute eta garrasat garrzen dut alerik eta Otoa behizik, eta baso horretzen, ez da gite anitzegeten ola kapotu edigitzen denean, eta biztanea, <laughs> yeah. anitzegeten, eta ez bakarik emazteg. Eh? <laughs> eta olartako bez, eta bez handa, handa, handa, sehuha Otoa, Eh, berdas voilà, normal, ez la pizten, Go de moran, piz. Uzu gertatzen zen? Pizentzelaizen zen. Bis normal, voilà. Berdas ez hoya, gaio astagi jo lenua, sholaik se pasten den eta capoteaspian. Ta harta gauche d'autre, ta harta capotekelo, voilà. Harta go estedut, voilà. Oke l'ambatte i mer entresgaria dela, ofizio oficina dela. gergeria de la hm de la huitama bosch tourte be la sortousine bidea un chide kidi que ta marchanden a fera bat da baina e jemerda et sira la batere mundu urtatik helduzu laborari chemia zira? Bai, bai bai bai la bosch chemia va ba. va ba, me bosch autres ta u de moran ta ta de moran ta jende de gastebusiek eta naibezuten eta bizita egin ertzan bizita zahar bat antolatu E, beaz, denek naskien, mantitu eskuak eta, be, jola, piskat eta eskulan eta medan, eh? mekanikaan edo, zean nahi da. Etzen, etzen uh, urginatu eta beaz, beaz be, goe, diostailuak orduzien. Eta, eh? hola, diostailutik eta, gero, antxegoez egin sortu da orduzien. Eh? Dola, hasi zinen, ordean, gauza kompontzen, hola? Eh? Ba, kompontzen ez da git. <laughs> eta, gerriten zin, meiten hilak, hausen barriatzia, gero, montatzen lan, zailazuela. Eta, hola, behe, beharaz, be, be, egin suerte hata. Ez urte txarra batzuneko zen, eta oso bat hori uh, traktorazpian lehertu zen, or, eta urduani esko bat izartzean, zertzean maiatza ekarina. Ikusten dut eta garazista hor eta depanaz da zarratekinan ari, eta traktoran xuxien zen, joan nintzen lasterka ikusten, nola plantatzen zen eta gero kafea ezartetik ditzen etxerat eta... ahitari jantzakon, bena... Na, zein, nahi doa montiko horrek horrek, horrek, horrek, horrek, horrek, horrek, horrek, interesatio meiten horrek, eta... bala, barratzen maki, eta... asko hirretia hudatik garazeat, eta horre, bizik ditartuta egin ditzen harrat. eta bon. behaz, eta beazeta, gero behu da egin, eh, behin nien, gehi eskola joan nahi, horrean sinitzen eta hamozturtetan uh, batzen eta positatea itea pre-aprantizaz eta bez eta aurtan inen horte bat eskolaksa itzen zi beste bat eta eskolanta haste batelanian. Eta horola eta gero nai bisiki uh, bisiki ona lana mailetik men Hurtitza? Ba, ba, ba, asko hurtitza, ba, ola, tagelo gau aprendizgoaiteko speta dion hitzen eta nausetan leidat anartu nintintan egon niz gero xei urte. Aixi sinen ordean hirien, larechoron, oua ez dageyo garaja horie? SSS, SS, oa ebilakatoa da orta sanitaire, du rutin taceo nortan oa. Richardson orta noa, basen garaja bat ordea, bat ba ba. Orde. citroen zela? Da, citroen ba. da, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, oa, o hordikoz eta ba no sibici ki paishanistananania untabici ki uh, profesional ki sibici uh, askara m mm -hmm. eh, marka gutiagozaren mentores dela denborana bispairu marka sirena geri ah, ba ba franciakoa gabe per oso sitroi geno hola zena ta kamboko markanitzek horren dela erretzenen lehenago uh, etzirela hain fidagarri otoak Ah, Demorako fidar iziren, gaito aldean ez ez, ez ez, aldean ez ez, gaito aldean Bire o kilometretan, emreja futuela gendia kexuda, ez da normal Lehen hitzen zuteleg berre oita mila kilometre, moto gauratu abe, anitzen Berre oita mila kilometro? Ah, bai, ah, gaito Gutizen Bravo, emiten ba, ba, zuten berre oita mar, mar hori eh? ba, da Gutio ba. ibiltzen ziren ventoaz Gutio idio, Bidanja egiten zean ez dut, 2000-2008 erditan. Gau bostu miletapaztuzten fite bidanja egiteko, eta etzen sekulan urtotpastean garrasan pasto arte. Edo buzien erbitzen, edo bizpatenak, edo beti zarbertzen eskoa astatinkatu edo beti batzen zerbait egiteko. Mi izan zahar bat egiten zean legoan eta autoa bisteko bihan manutan, eta hori garrantzten dira. Ezan zantziren gehiago? Auto a creino Baba o crei sant santiana que to auto a queio dizen zen, mais quedo d'insano ta Ba, ba, ba, Behan txurintzien dizelako. Ba. Behar zen uh, ikasi uh, egunez egunez edo ikasi zinuten zuak aprendizgoa egitean, beraz, zer uh, edakasten zauzuetan? Uai bezala, uai bezala egunguziz, ikasten da, ikasten zen. Eta uzaber beraz, eta lemeino zailo, uh, tresneki lan da, ordinatorrekin lan uh, da, uh, Panean txamiteko, ola, benan, uh, uh, gisa bertuanda, eh, gisa bertuanda. Dago di, di fenki, benan, uh, uh, ola, mekanika segitzen da beti uh, entersgarriartako. Mhm. Principioz, ez da sobera aldatu, mekanika, beti egonda ber funktioa, uai autoelektrikoekin segura aldatu dela gehiago, Hala. gena hori? Motorra, motorra, eh, lehengo motorra bizar, bizar, funksionatzen dute, eh, beh, gero, zer eta eh, horiek donala martxia astentuzten horiek tira, horiek eta jo kalkilartarrekt gehi duzte, ta, eta kurriazten beharrik, beste naz, uai eh, kusiz zoma eh, gauza badan autoatian, eh, Eh, et chathe masala, chathe eta certain matata fourneaux, ta voyez ce magao saladiant, tout tient ça là. Ta de barimatira horiek stay io toti saltzen, eh. Bas au oh, voilà, oh, au oh, gingu lu antidan, nis gauza sortu. Mais mm. eh, bestance motoran motorada. Eh. Teknologia ka latudirele like, ki ondo anden elektronika gusioli ber izan da e, ikasi ere. Ba ba, bestandena. Bon, mais stil horiek eh, eta mm richtig die luti da deusi gozak bizkat eta bere gundsatz solidaritat beas hori guztia eta horiren zaitasuna ofisurtan ezinez maitadinak eta interesatzen dena hori douzerretzen gustutu fusiu si takoa ala zeni la jot ut ik hatia luti da bai gustatzen dutia hemenan ikus datornen cinan oba hau gabe da seta hola Hasta Peña no rezentzida e de ba, quisione laixu le garagane non la pasatu sene non la autatu sine le cua non la ateman bon bon ni certaine gero administrazionane e pa city power unique beris bayonat eta bon zulia bisketinanin eta uste dut eta bon biziki hasi duten, e, administrazion intzelarik Anitze eta higatze eta administrazionea, manan uh, nik... Ez da pasari hori benena, bentoaz? da? Komplicatua ez, ez, ez... Zuk maite ziren hori? biziki jauzak hasi dut, eta zinez eta ninen, eta bideia hori ez manitze hori pasatu. Gero falta nina uste eta da klientekako, eta kontaktori. Uh, administrazionea, ninten duzu lan bat, Ez dut egin, eskila, lagongi egin, berdin zuela, ez da bat hori... Balan ari zuzut, zure lanan eta... placer hori, gero, untxaitu duzuleko placer hori berdin hartzen... Eta hori, egen gustut, hori nila falta klienter eta kontakto hori nila... Mm. Falta, eta behar zuha hori buruz eta... Xikator, servit, eta... Itin, eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Gaur suertia ertatu uzleitzen hor eta garraja hori mutatziak. Mutatu zinuen, zerotik abiatu zinen? Bai bai, zerotik abiatu zinen, koinatat, maztiek ilan. E, Iduak hasi ginen, estapenean hola. Garraja bat zen lehenago, menan gero, mujuak eta hori egiten garraja beste lekuatetan bat ditu zen, zentan hausian beko ondu hasi zen ta materia equilibrante kubestena beriktu berik trijna berikilanta archinine base roto mai oui non senoli et beustait se 63 no super michamicho la pour dite centenaire est euh, garage du labour sen a et chaincine c'est le garage du labour ah ouais getovea c'est a beranaya plants semesteno um baita aux co tresna de equilibrante et <laughs> Eta uh, bertrez nediaz eurro, estapenean, zer behar zian, gara ja eh, ba, bat? Eta bat inatzeko kabina... Et, ah, ba, zein a... etuzten dira, garrusilea iten zinuten dira? Ba, ba, ba, ba, Ni ba, nik gehiago intenua nori, eta koinota mekanika iten zuen gehiago. Eta mastakia segitarikoa. Eh, hola tresneba, bon bah, tse, trejneba, elle, elle, mm. e, pournak, eta, bon merci bertilor de code ce tresneque la de bonna que mm. ta bon biponao eta dauskia ba, badandu. Hola de nak, mais bon merci la la eta giu eh meki meki le cous saldat aussi, penso du fiteo aussi Eta hor, bon, egia usteitzeka zantruan zelare, rikoitxak ere, retentzimera bat zela gara jaten lekoa, eta bon, hasi, seka eta... Eta hor duan eta luhu bat zela hor, eta behola, perditu ginen, eta bon... Eta zafi juba hori tipia, baina, bon, ale, sinistia badalaik ustud eta altzendela denetart. Eta deia eraik izinutelaik, hein untakoa egin duten, edo hamditu uzia gerostik? Uh -huh. Piskataren ditu behar, behar, dena batimendu berian ditin, mekanika eta kagoa zirroa eta behar inda dut, parte eta beste batimenduat kagoa zirendako behar Zer da, arguntzako parte handa? Usta ditzen da, eh? Usta ditzen da, bilgune hori bada ikusten da, gainean er, lapur dikera jaan dia Ikusten da parte bat? Habe, gila aldia, uh, gainetik beste handa entzina Untxako uh, katia da? Ba, ba, ba Baba medanestigira ala ebizki bilia ikirana ri lania ne eh? sine sestabate hoyo uste leena ta gero uh, udati ja ga ta licentiela hola me hoya se se hoya bakastelutiena ta da eh, hauteta skolea bisita tauta ah, aste batez ez ezute ta garazien bastuko demora <laughs> eh, eta sine espaniola eus sine zureteko urte guzti garnata mengo clienta ditu eta hola urte guzian a laim la vérité à peu près ça merveille eta a été à quasi ça et est tout un bateau d'un grand carratue ouai garage que antoine tout ste guna que il se doit cartous le n genin ça est ce Oia, e, ba, estaba bien el ogineno, o iba a tirar a ambos bandos aquí, ves, bueno. eta beste atzu, e, usted bai onabortanta, il était, il était tardi, voilà, e, e, joan Que arrasa Joanot gutio tira, langilla Joanot gutio. Eh, me arrasa beta gustaitse e, maziren Uh, espletan kambone uh, uh, uh, uh, uh, uh, eta hola me hoya uh, basian badena mahab deja ja o hilu egiten da eta hoya bia edo bia hiru eske uh, bia seugo uh, eta hola uh, zek explicatzen du El, este hori bon eh, de ideia langile gutio izan ez bezke eh, langile gutio dute segida eh, gogokoak dituke jasaten mutatzia ondai hartagelu Uh, gero... Uh, Neski horretai gelduen genie. Gero sailodela... Plantazia ez dakit. Dutu demorane, erzela kurai haizan, ez zela usagahetxeak, demorane. Uh, ez zhen ziurki guhaiko lana hantzurik, eh? beti bilo ginen eta langilak egu hartzen ginen hilaik neskik lan ezan entzenez. Haba? E, eta garaja behirainu laike, kontabliak ere babam ziurtsi da... Zoran jaren meite lan tegia, eta ba, beti, betzien ba, ba, arguna hondik. Mehuai eskola horretak, eto txekulan niko zi, bezala, itzordua la amoste hon, iru aztekasik, eta... Lana sigurtatia da, Azteko? hori ah, ba, ba, ba, eskola horretak, ez da den, eta hori zera seurtatua ah. bat ere, baina lana eskola etik, hori seurtatua da, seura. Pauza bat egine dugu behar vai, dien? Vai. Uh, duzun kantu bat hemen maitugu, etxauan iruri, eta... Gero konatu kodakususenako hautatu duzun merdina Kantu hori E txau nini nuri Eta Robert Anduesa girela gaurkoan laga horkoan Gure gomitabaitu go Gero <tutu> <tutu> <tutu> Gau sie maile kobla ere laborari tanere laboraari Yusy amen setanari Uorra nori sanside Echaun ilori Gano handiko poeta Eta soinden baita gari Ershaudin hori silegolilia Maindalena koma celati e allati cori Sinago maitrat yli, yuskale erriak. Yuskaldu nainitspajo lehen, yuskaldza leha kertusine, sureden bora nari vaitse, jivelo kozie ordia sinerasi masteren arrotzaren nekandizugu ikosi chori batain gora helzen her shaun diruri silero la lena con macelati e al lati cori cantaraia se disi ora visto e sinago mai patri iscalerira Elena <imitation> come C'ha un iruri gemeno Michele Cevighi che manica li untana e, e, e c'ha un iruri su su autatu rovergando sta cantu agua senza co va de spiegazione che baia mercato eh spiegazione ba, ba la gumba toch uh, galu Eta horrek eta horrek hemen eta laburdin eta lagosontxaurik eta bazterrak eta hakuatu eta gozotua zumbatean eta eskollu eta harrengatik nintzela gubildu. Eztotu eta dina horretan amasei, emazaz egurtan gehiago huko asian egiten eskorari eta egitu zinez goztua hemen eta kultulari, kilorari, mendi, mendi hauztotu egitila eta mendiku goztua basazi. Eta huai, edo mendian gira hemen, Urteetan etanez uh, leiziigoetaik zelaagola gazteria nazik eta uh, la, kultura gosotu sozioan eta ezauta haszi. Uh -huh. jare ez bururtizkeria osot uh, beak ezpa izanra. Demoran banaan hoja uh, zen zentzen zen kultura, kultura kirora, uh -huh. Horrek, horrek, eta mesu hori pasa ez egitu, eta eskertzeko. Sentzibizazio lan hori egin zuen? Ha, ah, ba, ba, hori ah, zinez, e, eta zinez. Eta ba, eskola egen iberkarrak, ez hau zautela gisartan plantatuena, a, guri gustua miteko eta kulturari eta eskolaari. Kantua eta gustuko zuen ere? Ba, kantua musika, akilora, a, la, denak eta bizia a, zinez. Mm -hmm. Lapurdi garrasaren sortzailea Robert handu eza beraz gurekin goizuntan, duela oitama bost urte, raiten uh, ginduan gauzak aldatu zirela, bueno, bon, denboran pentsu dut uh, klienteak zinituztela hauzo uh, eta uai ere, bada, fidelak dira klienteak uh, du dira beti zuen garrasarat? Bai, nik zinez ez dut eta aldak eta handia atxemainten eskola horretak. Zinez fidablia izan abetidanik, egin eh? ez ginen lako eta lakomartxaukain. Eta oaide, oaide zinez jendek estin bat zautela zerbitzua. Eta, hola, eta hori uste eta hemen bezorik ege uste dut eta E, Mene eh, jiemizika izan lan egin, eta uh, lantegiak egin lan. Me ustot eta lan apresa ditendelak uh, diandiak estimatzen dira eta fiabioa dela zinez. Hori eta furtsan semmire huartzen da, eta uh, baiunan uh, eta berrizain izan dago esturtez guberdinaren zinez. Eta huartzen da, lare mengo diandia, diandia difenta dela, lare ez zen ez, ezen eza ez, ez, ez urgun, baren ez ez, badila zinez eta baino de baler gai zinez. Mm -hmm. Eta teknologia ikatzen inuela dikera eta zainoan, justoki lenggo otuetan masirela panak, gaitko otuetan ere idu idu, aleikia eginak direla batzuk bat egin duzte problemak. Beia auzteko inak zutu zte. Ez? Zutu zte inakiena, biztane naholi, eh ne bis ton ne panera dilela eh, mais uh, c'est une autre chose c'est une autre idauteco c'est hein hori mais au stade d'out diandec l'itesque la soque va roto ekilan se balise fiabi ya sina sur toi c'est ta Eta, ba izteniok segi da olioik eso hiten, ula eso hiten, ez ziren, niok ez dutertan, niok menan, anitzek, ba iztaz, ez da gogoatzen ez, eta gogo ertako bez ez da arktala ez da la fidablia mekanika. Eta, Me bon, hortoan, nahi, hala ez, diur anotak ehio hilbilzen da, jokutat ez, duen egiten duzte hori, 8.000 km, lehen bosturto eziten dena, jokutatzi ziten da. Hori da, deses paten da sonamentoz gaieago ibiltzen girela a, autoarekin. Hori da, hori da, diur anotak fitiago, eta bonzinez eta, Otoa, ah nire se hori, zatoa fida dela, dengoa detik Jo, olio eta horiek ere obetu dira, seuro? Ba ba ba. ba, ba, ba, olioak ere biztendena, ba, ba, ba. Zainta motua, joan, eta indar gehio baute, zantzak gutiu eget, RZ, EGES eta BZ eta usak teknologiak ahontan bat utila, biztendena, behar dela, zohotzotila, hauzak, zohotzotila, bertako, biztendena zohotzo eta bez, panatzu hertetzen dira, biztendena, hori, seuro da, ez da zindela, Otoa, jen moteran, moteran, ezta moteran, aniz problemak ere minugutioa da, xe ux, menan otoan dian intzuri, dien ausa huzak, beti egtan otoa dela panian, maiz ez zer da, edo eh, klimatizazionia, edo etzelaik teknik, berinak mekanikoa, etzelaik elektrik ezkoa, eta paneek, paneek, eta hori, etxetan ez da leik aspiratorik, eta paneek eta hori. Horri ondoko hau satira, aniz eta denak bainan da bainan daba, bainan daba, da, Da, ani sei inguruko gauzak eta la panabes ala vegetentia dena, baina. Ohi, milagrosoa badira, hautes hori a... da ta baita. Jo argitzekoa dena da, gai, diseinareni isenei an eta led argia ketabeztea. Ni gauza iritzentzat leheno bi urutan zinuen ampula bat edo bi liberetan mere, gai, 1 eurotan berduzula aldatuk, hasik uh, gauza osoa badira, orako eukeria batzu iritzentzat. Eba, lehen lehen guagriak eta lehen guagriak eta meiten zuzuleutuan eba, xo uniz eztazkela gauaz bisik inventura abruñu eitia Neutu eta marxan da unxa Eba, txiki, txiki beraz Bia, skoatira zaharra Bia urotako apulak dito Ogekite bizziastan Eze, biztandena Zori Eba, diendek Ushatua dena Oto berriatek iran Eze, su estila Eh, bestaten txatu gauzularik eta txai gilaien hori da, eta, eta... Eta zure zela denek, hori da. Konfora eh, ere aldatu da? Bistat dena, Eta hotoen, hola, eh, tripotierarik, eta jontu, eta guai, eta ekostentuzalik, nikak zirantak, bezinez, barnea, ez da muitzen, eh, denekertatutu egite edo lehen gotoak azkarrozi edo, ez da, hoto ba, eta... Oza, ez ziren berdin kalkulatiak. Batere, batere, batere, ez, ez. Ni beti argituen iz, joan, eta jute, ni bate goto oso arretako, beti argituen iz, toberri gemodela berriagatatzen dela, ez, ez, ez, Tien, eta nolaz ahriatzen dien betik auzago betzen, betzen, betzen, betzen, aurri eh, mm. ziur. Eta elektrikoa ikusi duzularik, or, pentsatu duzu A, ah, ez dien gehiago lan Pentsatu ez, mena ninen uste eta bluzazitaun den zila, horiko bidea hartuko zila ze horik. Bez, nionik, gogunik eta abeaz edo seginile emisikoa uh, etxemplu ezala, eh? batez oertamini gabe, diulamak rute. Eta huai zut beste ikusten, elektrik horizik, eta nuke bestek nahi. Zuka e... lakoa duzu? Bardoa marrutea, duela eta... Azurea? Ba, ba, ba. Eta, ba, ba, maztiak ez du bestek ta... nahi, hori dix, bezne, diastatuz goz, ez duzu bestek nahi, hori dix, hori dira nire zela nitzek. No, ez baita hori nitzek, nitzek eta ibiltzen, gauza seo gauza ikarariak. Mm. Ni hala nire este animalio horre. Eta ola, ez ira behalduk, lan lagalduko dutera berazkajasistek uh, mekanikukia e be, beden bai? Horiek, biztandena horiek lan atipituko dara. Menolaz ez ginen mm. ia helzen eta otorruzien kompontzen, beraz ez da gauza horna ezan da. Ez dut edo ez da, nek gantzik eta zer da guai bat, berra. Eunetik, ogoi, oita, maht, eta tarri altzen badan, ondiena ezan egin da. Ezen ta apartamenutan tientenek, ez zute kargatzen alko, ez es ez da esta, belurtu behar skoloktaik. Uztot eta posibitetu tenek eta etxetan kargatzea eta toak zines hori, hori, eta hori, hori, A bière irrestable du d'agissain, allez sur ikusten duzu uh, bakarrik auto électrique ki direla emendik son Ez, tout cette date. Eh ça serait une sale et on était gogo eta tarriatsenela 80 bisikongi sanenda. Sentazu zu teknike ambulancé que taxi que uh, bon le bideluce qui te nous tenait que ta rescotan ola côté no les allote hori obietu hibrida eta aitia Me Hori, uste dut, amagetaik eta, eta beiru lauek, zinez beharreskauten. Hori dendek eta uste dut handiz hibridak zenta du da behitute, menzioniz, semen dikrutatzen buruan eta... eta, haba, mesinez eta elektrikatik bastuko dela hori nahi lez. Mekanikoa futuda, finik? Ezo, bateri, bateri, razo. Haitu enten zela, hori eta eh? Ez ez, eh, meni sokotan tiena voilà, uh, uh, Me bon, eta voilà eta horiek eta eh, mekanika motore ramket de hybride sentira xeo diesel hori bale hoskenik bicig diesel 201 mais hori de cherche toda senta bon jour a taxi a eta industria hori bez Eta, dietatik nahi dituzte ken du, ere? Bai, bai, bai, bai, bai, ori ez duz hartu egizain, zan nahi lan, eta uh, konstruktoreak zute gehiago istudio egiten, diesela liburu, mehaz zan nahi, ala ez, orai eta izan tino ino behizu mito duk ezt, zamek uten urrian ez dela gehiago ato behi bat mm. Eta izan zan bai? Ez antza ibrida ezaren da, mm -hmm. antza eta elektrika, mm -hmm. e, bietaik, eh? Me hori, nahi ala ez, bezain uzu beza motor bat, eh? bez, behar duzu bidan jaketak edin berdin berdin, eta gehi elektrika, bez, beharrezko olie bat aba, imenaz ez talek beharrezkoa, zinez urtuan bakatzea uh, diteko urt, aldibatez beharrezko behar egin 1000 kilometre egitu hauek, Ez egit, ez da izaki kalkula hona denez. Eta, oai, zinez eta denetan batutzu autopista bazterretan, eta hartzeko manerak, oai, laur dematez, berreun kilometre hartzen batutzu autonomi gehiago. Eta beraz, zinez, kafeaten hartzeko denbora aski duzu. Zinez... Hori <gülüyor> a... hobetuko da gainerat? Hobetu, eta bizik ontsalda di. Oai, de, zinez... A... Me hori a, azo, portabliaz, mintzatzegin nila ikdila, eh, amos torte eta guai... Eh, eh, Eusabertzua 714an aski. Ez eh, es agiaan ez eta inberiaan atik. Eh. Ba, autoena berdin izan zen, edzin uanen eganen, duena uita urte, autoak elektrikan ebitiko zidela. Uh, ba somitzu ta asiasiania multo tantanego de moraneta gaste moraneta zien pizkate hitu egiten ta hiriburus beresko zainzala ingurami de liburus usten me gustotoaia gustoteta bon gure ofizioa kontraituada me gusto nik treinata toletrikoa dela gure zaratsalia treinarenola <truz> ebiltsenela elektrikaren dela elektrikaren ebe bai ebe bai bere hmm. gaso guzti baloa moztu txute bai eta pano pano atula tailatua niant ta austod eta juzkiarente de gehiada dela hau zu herritane emendik ez urrun de España sola marrokan ta de tama dela juzkia ta eremuak emiteko hitaik Pensa <laughs> <adela laughs> eta nizorados, menan askieremu eta teilatu eta hitekema hiteko. Eta nigu uste dut eta horriburuz eta la funtxana guai gisemia kemaratitu eta garrarako autonomik guzia eta hiteko gisana da teilatu hainan. Bistandena, mementoan eta zailadela behar dala esakela da batzakela ditak, menan uste dut geroa horriburuz duela. Markkabat, suak izan duzuena, zergzen hastapenetik, ronun hautatu duziesi, oka? E eari si da istorioa zenaniaz nintzen gen zala zituen etxa lemisiko guia, ez da peran itxaan izan nisaurte ja. paisa ber zuazin, elemisikotuaa ezen zen eta jono bat eta azkenare eta administrazioen zizalekke beti jonoiten eginiz,go marklasen hasinez hoi bi hotzenin markat eta gargaartuek ezzenmarkarik ez eta, eta nik, lindut, uh, marka genoa nahi nila, edo estenaz, marka egabe hartzia, eta, bon, jantzale, maztia, bez, genoa entzian izan lehan lehan, lehen. Behaz, eta, hola, bon, panua manzuten, erjanez, bon, aktsio mani badabanam, eztenaz, kenduko zutela. Entzatzeko maite entzutela, eta zenta oso ane, garratxeari ba egine nuen ondoa, nox. Eta, bon, manzuten, hola, dorsziren, entzatzeko. Eta, bez, beha, beha, hori tamo sturtte, boi, eta, bon, denekuntza bastut zirral erren ertian, eta ez Hmm. Problema gukaren eta bezbeti panuak du. Ez du egin uh, beste markak ez dituzulak onpontzen, bena zer ekarzen du horako uh, gauza bat, logo bateku, logo bat izaita? Uh, beti arrangurak egu biztan dena, eta beti behalde gehiago hartira, beti, eh, beti biztan dena. uste dut eh, idan pena ari buruz eta beharrezko den. Ez du hau ah, duik eh, formakuntzaz egitzeko eta eta eta eh, aktualitea eh, bau letu ez da eta izaitia panuatekin lan. Eh, gero ari buruzua zehu hori. Pisu da, istan dena, Pisu de la. me dene mesela, manan, gero ari borusu, da, uste da, uturik. Hain da du marka bat autatzen uzurarik hola eh uh, bon logo aldatzen uzerarik berduzu zure gauza guztiak berdituzu aldatu eta gero ek ordainez uh, forma guztiak etaient zenituste no bolso sa bai o oriada oria pa, pa, pa, pa no es, ba, ba, ori a ba, etan... seta es, eh, da sa solidas hola ikusiela aba ba ez, se logo no seguira butiburu panoa ke gutitu pagatzen estado asko horteik eta da forma konsak etuste muntatzen Megi Europa bat zentitu eta obliatzen dituzte eta forman kontza segitziat, ez bestan zez dugu, ez betu segitzen zu Beden, antegean baino, segitzen dira forman, forman kontza guziak Bestan zezu zuzu, baina kentzen dute, bat zuzua lakoa uzatzen Kentzen aldute, deliberatzen aldute, hau zukez dituzu gure arauak, gure a kalitatea, eta ba, ba, ba. Ba, ba. Tre, kentzen aldute Treasnen atletik eta denen atletik ba, ah, ah, ah, Kontrolak bat dituzie? urte guiz kontratu bat dititen duzu. Teguztenzu kontratu bat eta te ondo koktzea markko hor eta hori oso hori galtu eta, ori ori galatu, eta batutzu bizpain urte,emaiz eta gatzen egiteko eta hor egitu gazoa gainina bakotsago ditu mm -hmm. bon, bere markaka, marka gustukoenak uh, kliante bakotsako ditu sego ez bakarrik e zure markakoak? Baba yo ba, eh, seulique c'est hopenta bezala hein sous les couleurs et cetera c'est pas tout bon gedor goro anitzek eta ni ustendut eta nitzek lantege renonistut est neuston renoue eh uston la pourri voilà Gero gedor lotura gitentira eta serbitzua eta ojimruz eh, gilorak la onarto markata utatsenerarik obeda la sinez naiz uto un chat comprend c'est ça était M, mm. ya osabeti o beko iza santira, Markayones, me bon. Bah... Ta pieza que ta autatuko dituzu markako agora. Markako bon, de la que cena illa pieza xe ora dituzu, eh, eh markak batira bai eta de, de de, de su marca itena sala, jantanela. Mm. Uh, Presura pa leko, cliente que la ikusten da, cenaidin. Uh, eta si uh, ikis gutu, ni do se ondoriu di due nere. Ba, ba, ba, jantanela, jantanela. Uh, ah, ba, ba. Bueno, Betty precioso estudio bada, que entu se queda dute. Baba, me moni zequela de ha dute eta guktu hartzen amarritaik eb. Ça s'est sorti ta madame gutuita autoa kilometrajea tochar, tua, bada, beste sei pieza egiten du, mijitu alin ta hala ohena la vedanda, sei tenen auto ekilana e aussi sei tenen la digata. De uztier Hiten dina mila kilometro bezala. Ogen araberan ahutatzen topizka piezak. Anit uh, guktitu kontroliatzen, anit eskutatzen itu ustebek, diandek. Mm -hmm. Lehenu, uh, autobat heldu zelarik, uh, panan zelarik, uh, berzen beha egon pieza ditea, ez dakindun behitik, sumeite egun pasatzen ziren. Uai, goizian mandatzen dut atxalde atxaldian hori, ez ez, lau aldiz edizatzen dute bai honatik. Uh, lau aldiz. A, ah, ah, ah, ma kontanik eh, lauak atxiana esatu skole hortek eta ezta problema iketa bada da pieza. O, eta beti piezak bai tusi. Beti, eh revisio d'accord tabar, filtro toric que bai lista. Por un problema sustanela, gero pieza zuzen ama ez sutan blokeatu ki orki hori bistanena ez uzela txiko ta deportiano hori, me alare Ya zoutan hadi la itatel itatel iternem mais ba ba khoum bakala khoum bakala lkhamda ta yenek, ta marka technique bstaat toti khno delo bena nta kou men ana soujoun se o bena pieces analytique ta stock horira ta garage gayenik ta ni bou agence gayenik ba dinak ta Bez obliatueti da alde, pieza gehiago izaitia, eta... Bueno, usta hoteta... Fengu gehiago hartzen gira iekila daren, baren... Uh, Zinez eta untxar, untxar, kudatueti da bar. Mm -hmm. Beste ba bat eginen dugu berdin eta jo aipatuko dugu hor... Uh, ze proposatzen duzien ere, formakuntza eta beste, eta ze behar diren ere, bai garroselian, mekanikan, zer egiten duzien ere, finitu eintzin, horren... Uh, autatu duzu, izahen hautsa Mikel Laboaren kantua zenako? Mm. Ba, onbe hori ba, ustot eta beti bentsak, entzultot alekantua hori, burasuek pentsatzen dut maleoskia kestira jo hemen manan ustot eta oiok kantoren gozotasuna eta itzoriek eta aniz, aita mekpentsazten hmm. Mikel Laboa beraz izahen hautsa eta Robert Anduesak autatua hau tsa egun batean bilakatu zen bizigai hau txartatikan uste gabean noiz bai gine aden eta horrela bizitzen gera sortuzta sortuz gure aukera atxeden ikartu gabe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 sasisikinak beingo zerreta bideon bat aukeratzen gizonen lana jakintza dugu ezagutu aldatzea naturarekin bat izaneta remainetan sartzea Zortu ginen embor beretik Zortuko dira besteak Urruka hortan iraunko duten zuaitz arda aska gazteak Beren aukeren jaber aikiz ta berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak Gertak izunen indarta argiz Gure ametsak arrazoi garbiz Egiztatuko dutenak Guzortu ginen embor beretik dira besteak Burruka hortan iraungo duten Zubaitz arda aska gazteak Guz sortu ginen enbor beretik dira besteak Burruka hortan irango duten Zubaitz arda aska gazteak Guz sortu ginen enbor zortuko dira besteak burruka hortan idango duten zuait zarraskagazteak Hala, izahen hau uh, txea, duguna, ba ikitugu boz minuta zurekin uh, Robert handu eza, eh? eta handuzu e, eh? oroitzapenak hemen Eluzawski uh, zura buru uh, zure burraxoak kantua bentzutean. Bai, bai, bai, biztunak eta emezal laguna bezala, uste hori burraxoakea anitz eta anitz jauzapaz hasi zuztela eta voilà, laburantzea mundurtaik eta mm. aur demoran ez gine batekontent eta hori Eta guretko, eta guretko, egin beharra, eta... Ez guretko guretko? Ez guretko guretko, eta ez ez eta... eta kampoñako guretko eta guretko eta guretko guretko, egin bizean. Finitzeko, nona motivatu behar dira gazteak, uh, mekanikian hau, karosserian edo? Motivatu? Uf, ni, ni motivatu uh, uste, eta burra so behar dira, Batu, eta esku laneko mekanika edo esku lan guzietan plazera hundia hartzen dela. Ni zinez eta langile guti ikusten duen, bukatzenan hanberna, eta eskuko lanetak egizu. Zutan eta amostotea tanaziaa idutu eta bostu bai, berroita mokte ez du beste ofizioik egin, oin osan zaut, Beti egiten da eta eskolanetan osarri galtzen dira, nindibatea dos. Famatsa hori uste dut berdinen alatu dira. Eta eskolanak zehok eta ongeiok on, on altebino maiten dira. Burioan eta manbrotan denetan. Eta satisfozitza eh? eta ere, konpondu duzularik zerbait? Eta hori, zehok, zehok, hori eken ariada hori. Nintzut hori egtzen dira ordinatoran zinean eta nola, nola, nola, nola, ze zepazkartzen dut. Nireten dut ez ginoke, <coughs> nina txiko, kolpiameste lan egiten, eta ez balitze beti aipatzen da, <coughs> ladre alin, lanak ere maiten hori, eta eskuruan etan gehiago. <coughs> Alta, ortenak iruak baituzi, gero Gerota gehiago zuekere, eh? Se sehor, hori beharrezko da, atelirean bat irudu lau, eta hori beharrezko da, menogai gazten maite dute, hartago da, eta... Eztak ite, nik uste dut zela eta jiteko ikustat, lanien hartzat eta hori denak e, Iru egun ez dela askia eta ikusteko zer den ofizio hori eta uste dut amostu dut dena eta eta ikpastu eskolan da jaiago eskolanak egin eskoleetan talantiketan eta amostu ta, dut gastea Ondela hartzeko ez lanian, ikusteko zerdean eskolanak, zertian eskolanak. Mm -hmm. Eta bentoaz uh, gogoa emaiteko, xe urra zede. Vala, zenta, anitzetan zuten tera behoi tamakutetan, aferroi tamakutetan, oh, nahi, jakinmano na, eskolan eta hori hau tatuko nintin. Eta hori, zenta, zute, xantza hori ukan eskolan tan hartzia hori jotzen orta, dut no? mm. artekeluena. Ah, zuko aprendizgoari buruz joan sinai sinetuzke gazte batzu ora pratikatu <coughs> eta eskolan pasatu denbora ere ikasten egiten aldak aurreko no, no. Aprendizgoa me bedan ukan chancea geiago gurtat eta etxetan uh, uh, hartzen ditut taula taula taan bizizantoratzen dituen guztiek oo chance hori hori iteko bezu eskoletan dela eta hori behar. Eta ezen beldu izan eta gazteaga mostutetan maleuskik ez da tretsolik, mena emaitia eta lan ikusteko, zutertan lan egiteko. Badu eta fama bat eta lan usteatena baliatza datzutzu da, ja. eta gazteat emaiten badan lan peko, Eta bariatzeko dela hori behar hori buhut ikendu dira, e, eta nausiak izan tira eta ma, <laughs> okerrak demoran, e, eta huai uste dut, eta nausiak badirarean antse hurre, me badirare, harare angile okerrak ere, eta ez dela beldu izan behar, eta gazte bat emaitia nausi eskutan, eta e, hori, haniz gauza lana eta haniz gauza ikasten tira, eta mm -hmm robagando esa tira que joiten yoiten gajas rata a la uno yo intensidad ese se está ni siquiera yoiten está sola sailada voilà hostia hostia la itso rua su betia aterriada ta voilà me va doy bostu de ya se semiaikinataikila esa ngila estaba va bestelando andar tasin esa bisi Eta oaia bai, Adina Joan eta hola, mos tuda diz, beste gustema dutetan, lana iteko buru andut bez eta. Bai, ah, mendidata kurri eta hola. hori bada, hori bada. Eta laborari semia ielaik, eta laik, ta ez mastano atseik. <laughs> Roieran du ez aski dizker un arte txorideke, eretrita honen ganen dauzugu mileskeak. Eta ongi profitatu horrean. Hala mileskeak.